O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, ko po prodaju ostavite i da molitvu obavite. To vam je bolje, neka znate.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 Zahvala pripada Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put on je upućen, a koga u zabludi ostavi nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči im, da nema drugog bogosima Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed s.a.v. njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, uzvišeni Allahu u plemenitoj knjizi se kune vremenom tako i vremena da ukaže na njegov značaj i vrijednost, a ne da bi potvrdio istinitost svoga govora. Uzvišeni Allah kada se nečim kune, Skreće nam pažnju da o tome razmišljamo jer već sljedeći ajet nam objašnjava in el insanele fi husr u istinu je čovjek na gubitku. Od momenta ili trenutka kada se rodimo svakim danom sve smo dalje od datuma rođenja, a sve bliži trenutku selitbe sa ovog svijeta. I uzvišeni stvoritelj Nam u trećem ajetu izdvaja skupinu koja neće biti na gubitku ille lezine amenu osim onih koji vjeruju Wa amilu salihat i rade dobra djela Wa tewasau bil haq i koji jedni drugima preporučuju istinu Wa tewasau bil sobr i koji jedni drugima preporučuju srpljenje Draga braćo Uzvišeni Allah je podario nebrojene blagodati ljudskom rodu na Dunjaluku i dao nam je dan da u njemu privređujemo, a noć da se u njoj odmaramo. I pogledajte blagodati Allahove da nam je dao san da u toku noći dok spavamo to je odmor za naše tijelo. I tada meleki odlažu svoj kalem i ne pišu naša dijela. Uzvišeni Allah nam je dao nebrojene blagodati. Između ostalih, kako kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ni'metani magbunun fihima kathirum minan nas dvije blagodati. Većina ljudi ne zna cijeniti dok ih ima. Dakle, većina ljudi je nemarna prema njima. A to su as-sihatu wal-ferag. Zdravlje, I slobodno vrijeme Upravo u današnjoj hutbi Želimo ukazati na nekoliko detalja Vezanih za blagodat vremena Kako bismo se Podobro zamislili Nad sobom I kako bismo sa lahom pomoći Maksimalno nastojali Da pametno iskoristimo Ograničeno vrijeme koje nam uzvišeni Allah daje Hasan el Basri je rekao O čovječe Inneke ejamun Ti si samo određeni broj dana kada, kada prođe jedan dan prošao je dio tebe Cijenjena braćo Samo zamislimo da je svaki dan Koji provedemo na Dunjaluku jedna stranica Naše knjige Koja će nam biti data na sudnjem danu Svaki dan je zasebna stranica u kojoj će biti zapisano do u detalj sve što budemo uradili od dobra i od zla. Femaj amel mithkale dherratin hayran jara, ko uradi i trun dobra vidjećega. Vemaj amel mithkale dherratin šaran jara, a ko uradi i trun zla vidjećega. Zato je bitno da iskoristimo svoje vrijeme kako nam uzvišeni stvoritelj usmjerava nas i daje nam upravo... Savjet, kako nećemo biti na gubitku ako budemo svoje vrijeme na dunjalu dunjaluku ispunili prije svega vjerovanjem nakon toga potvrdom vjerovanja kroz činjenje dobrih dijela nakon toga da ne budemo sebični nego da nastojimo pozivati na pravi put prije svega svoju porodicu, rodbinu prijatelje i one sa kojima komuniciramo i na kraju da budemo jedni drugima podrška Tako što ćemo preporučivati jedni drugima strpljenje. Vrijeme na dunjalu ku je, kako kaže jedna arapska poslovica, "Laktu Vrijeme je poput sablje. In lam taqtahu yaqta'uk. Ako ga ti doslovno ne porežeš, ono će tebe porezati. Ako ti vrijeme ne iskoristiš, ono će neminovno proći. Samo pogledajte svoje fotografije prije 5, 10, 15, 20 ili 30 godina. Pogledajte samo kakvi smo bili. Nekada smo bili mladi i lijepi. A jedan naš direktor medrese kaže, a sada smo samo lijepi. Vrijeme nezaustavljivo prolazi. Čovjek je stvoren u najljepšem obliku, ali je zaista period djetinjstva, period unutar kojeg djeca nemaju toliko brige i odgovornosti od momenta kada postanemo punoljetni otada se počinju upisati naša dijela. Zato je period mladosti i period zrelosti najproduktivniji i najznačajniji i najbitniji period da bi nakon toga period starosti došao u kojem sve stečeno životno iskustvo trebamo prenositi na mlađe kako bi smjena generacija bila s Allahom pomoći penjanje nabolje da oni koji imaju iskustvo prenesu to na mlađe generacije i upravo je vrijeme taj dio ukoliko se budemo snašli kao narod kao ummet onda ćemo postizati napredak međutim ono što primjećujemo jeste da je ummet islamski poprilično se pogubio od momenta kada je spočetka, 20. stoljeća, ukinut hilafet, kada smo izgubili vođu ili predstavnika svih muslimana na Dunjaluku, kada smo pocijepkani na manje nacionalne države i skupine, kada svako misli da je on jedini u pravu, nažalost pogledajte kroz kako težak period prolaze muslimani na čitavom svijetu. Zato je i ova kratka Kur'anska sura za koju kaže Imam Šafija da je samo ona objavljena ljudskom rodu bilo bi im dovoljno. Zato je ovo sura koju su ashabi ridvanullahi alejhim, kada bi se susretali i rastajali, učili bi ovu suru. Wal asr Pogledajte, samo su tri ajeta. Tako kratka. Vela asr Innal insana la fi khusr illa alladhina bil haqqi wa tawasaw Da potcijete jedni druge. Da smo mi u vremenu ograničeni i nikada ne znate kad nekoga od svojih prijatelja ili rodbine po posljednji puta vidite u životu. Niko od nas ne zna kada će biti njegov posljednji dan ili posljednja noć na dunjaluku. Zato je važno, cijenjena braćo, da svako jutro kada nam Allah povrati dušu, zahvalimo mu, elhamdulillah, iladhi ahjana, ba'dama, ematenavo, ilihinnušur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio, a njemu će se sve povratiti. Da svaki dan odpočinjemo tako što ćemo obaviti sabah namazu džematu. Jer je Allaho poslanik, sallallahu alihi wa sallam, rekao, Burike li ummeti fi bukuriha, bereket mom ummetu je dat u ranjenju. Jedan trgovac je svako jutro slao svog radnika, dakle ujutru rano i oni i njegov radnik su počinjali sa poslom, sa trgovinom. A na kraju dana, kaže, nisu znali gdje sve da odlože zaradu koju su sticali u toku toga dana. Većina ljudi danas kuka, ali vrlo malo poduzima da iskoristi dobro svoje vrijeme. Zato je poruka ove kratke Kur'anske sure da ako želimo ići stabilnim putem prema džennetu, da je na prvom mjestu naša spoznaja i prihvatanje pravoga puta za naš životni put. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Zato je vodilja Da tu najvredniju rečenicu koju čovjek može izgovoriti na Dunjaluku potvrdimo čineći dobra dijela. Da redovno namaz obavljamo. Da redovno svakodnevno Kur'an učimo. Da svakodnevno se potrudimo u ime Allaha da dobra dijela učinimo. I ove druge dvije preporuke jesu... Da jedni drugima istinu preporučujemo i da jedni druge, drugima strpljenje preporučujemo. Bez šireg kruga ljudi i bez sabura i ustrajnosti na pravome putu sve ovo propada. Koliko je oni koji su krenuli i bili jaki i snažni u početku, ali im je na sredini negdje posustalo, negdje su na sredini posustali, nestalo im snage i odustali su od pravoga puta. Dakle pravi put od nas zahtijeva sabur, ustajnost, upornost, strpljenje jer od momenta kada je Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem dobio objavu, on je znao da više nema ni odmora ni rahatluka. Onaj ko želi džennet, onaj ko želi vječno uživanje u džennetu, neka zna da na dunyalu nema rahatluka. Da je vrlo važno svakodnevno ispuniti svoje vrijeme, svaki svoj dan, onim sa čime Allah zadovoljan, onim što nam je poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, praktično pokazao kako se treba ponašati i živjeti naša lijepa vjera. Zato cijenjena braćo, neka svako od nas potrudi se da svoje ograničeno vrijeme ispuni onim što je hajir, pa nećemo ostavljati prostora šeitanu za beskorisne stvari. Koliko je ljudi samo u našem okruženju koji kažu kada ih pitate šta radite, pa eto kaže da ubijemo vrijeme. Nečime se bave, kaže da ubiju vrijeme, neuzubilna. A mi smo vrijeme, jer mi smo ograničeni u vremenu i ovaj današnji petak, Mubarek, više se nikada neće povratiti do sudnjega dana. Kada večeras sunce zađe i zatvori se knjiga ovoga dana ili stranica ovoga dana, Više se ovaj dan nikada ne vraća i zato i doziva čovjeka, o sine Ademov, iskoristi me čineći dobra djela jer ti se ja nikada više neću vratiti do sudnjega dana. Molim Allaha uzvišnog da nam podari svijest o blagodati vremena i molim Allaha da nam podari snagu da naše vrijeme koje je ogranđeno na dunjalu koju da potvrdimo svoje vjerovanje čineći dobra djela i da jedni drugima preporučujemo istinu i da jedni drugima preporučujemo strpljenje. Molim Allaha da nam ukabuli naša dobra djela i da nas milošću svojom uvede u dženetske perivoje i da popravi stanje umeta nabolje na čitavom svijetu. Amin. A ma se mi'atum, wa stagfiru Allahe al-azime li <totipati> wa lekum, muslimin, fa stagfiruhu innahu huval gafur